Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. PSD a dorit ca moțiunea de cenzură să fie votată în sfânta zi de sâmbătă. De 30 de ani încoace, nu numai sâmbăta e o zi cu adevărat sfântă, dar și vinerea, dar și joia. Ba chiar pentru unii, sfințenia se duce până miercuri, că de atunci încep să rupă ușile la Parlament topindu-se în teritoriu ca să ia firește contact cu problemele cetățenilor. De 30 de ani încoace, ciur de parlamentare tac, chitic tot mandatul atunci când nu dorm în bănci sau nu absentează regulat. Și acum, PSD vrea sâmbăta lucrătoare, ca pe vremea lui Ceaușescu. Este încă una dintre nenumăratele manifestări antivot ale acestui partid profund autocratic încă de la înființare. Democrația pesedistă sună așa. Votul este atunci când suntem siguri că o să câștigăm noi. Pe de altă parte, eroica opoziție nu se simte capabilă de sacrificiul suprem. Să se strângă toți sâmbătă ca să dărâme guvernul. Care este, de fapt, miza acestei moțiuni de cenzură? Scoaterea din joc a Vioricăi Dăncilă ca să nu se scoată ea singură? Preluarea guvernării de către PNL că USR nu se înghesue. Intrarea președintelui Iohannis în campanie electorală cu guvernul său la putere? Sau din potrivă, un blat prin care moțiunea să nu treacă asigurându-i lui Iohannis un adversar deja învins în turul 2? După părerea subsemnatului, toate aceste socoteli de bufetul Parlamentului nu fac nici cât o friptură la preț redus servită acolo. Dacă această moțiune de cenzură nu vine să onoreze votul cetățenilor din 26 mai, este inutilă. Singurul obiectiv valabil nu este înlăturarea guvernului PSD, și eliminarea definitivă a PSD din prim planul politicii românești. Am spus-o și o repet. PSD și-a epuizat toate înscenările și tertipurile cu care a înșelat poporul român buimăcit de ceaușism. Vedeți România mergând în prima echipă europeană în următorii ani cu dăncilă, For, Teodorovici, Olguța Vasilescu, Manda, Iordache, Grapini, Oprișan, Zetea, Buzatu, Plumb, Nica, Zoană, Țapardel. Dincolo de fanfaronadele lui Dăncilă, o grămadă de pesediști își pregătesc supraviețuirea împreună cu Pro-România și alte. S-au produs deja numeroase dezertări de onoare și aranjamentele continuă de la o zi la alta. Ținta lui Ponta, care e acum mai eficient și mai versatil decât Dragnea și Dăncilă la un loc, este supraviețuirea PSD sub comanda lui. Dacă moțiunea trece cu un asemenea preț, tot ce s-a întâmplat în stradă după colectiv și la votul din 26 mai, nu pot să văd decât ca pe o mare de oameni care, crezând că sunt verticali, de fapt au stat capră să-i mai suie o tură pe alții la putere. Odată în viață, sunt și eu de acord cu Liviu Dragnea, care, din pușcărie, cere insistent dizolvarea PSD.